Він був чорний, зовсім матовий і дрібний, як пудра, як пил. Але порошини все ж мали форму і були не круглі, а витягнуті. Ірма і Капрал зняли шоломи і узялися розсипати пилок по невеличких пакетиках. Якоїсь миті Ірма обережно встромила мізинець у великий пакет і дістала крихітну дрібку на самісінькому кінці нігтя. Нахилившись, вона шумно втягнула чорний пилок носом. Завмерла. Потім різко випросталася, закинувши голову, і глибоко вдихнула. «Фух!» – вигукнула вона. «Лейтенанте, ти маєш зацінити!» І простягнула пакет мені. е е ні, друзі!» Я невпевнено подивився на Ірму. «Мені якось не хочеться, це наркотик?» «Це життя, лейтенанте!» – усміхнувся капрал. «Візьми дрібку мізинцем!» Давай, не зци, підбадьорила Ірма. Ви взагалі притомні пхати собі в ніс інопланетну Гидоту. А казала свій, розчаровано гмикнув Окамура. Ірма взяла пакет і з фантастичною спритністю залізла на двометровий всюдихід одним невловимим рухом. Умостившись, вона взялася і далі незворушно розфасовувати пилок. Навіть подиху не збила. Подумав, що вона, мабуть, колись була гімнасткою або що. Капрал перехопив мій погляд. «Зацінив?» «Таки так», – так, кивнув я. «Непогано для того, хто на чомусь сидить». Капрал гигикнув. Ірма поблажливо всміхнулася. «Ти подумав, що я наркодилер, так?» «Правду кажучи, саме так я і подумав. Але зараз вона дивилася на мене як на дитину» і я розгубився. «Чорний пилок стане найбільшим відкриттям людства», сказала Ірма. Капрал гмокнув. «Що? Скажеш, що ні?» Ірма витягнула мізинцем ще одну крихітну чорну дрібку і простягнула капралові, звісившись із броні. «Тепер ти». «Ірмо!» Він поглянув з-під лоба. «Я ж казав тобі!» «У тебе перший бій сьогодні?» «Саме так. Я хочу перемогти сам, не під пилком. Розумієш? Сам! Сам би ти здох іще рік тому!» «Знаю, але сьогодні хочу сам!» Ірма скривилася. «Ти ідіот!» – прохолодно сказала вона. «Не можна зістрібувати відразу, скільки ти вже чистий!» «Тиждень!» – відповів капрал і опустив очі. Як мені здалося, навіть винувато. «Не смій, чуєш, ти ні чорта в цьому не тямиш. Не можна кидати. Єрмо, все буде нормально, після боя знову закинуся. Хочу довести їм усім». «Слухай сюди, розумнику. Так не можна робити, не можна зістрибувати, не можна заходити в клітку чистим. Якщо тебе там не розірвуть, ти здохнеш потім, бо ти рік на пилку рік». Знаєш, що це значить? Ірма легко зістрибнула з броні і підійшла до камури з таким виглядом, ніби зібралася видовбати йому очі. Тицнула підніс пакет із пилком. Зараз, при мені. Добре. похмуро мовив той, і лице його сіпнулося. Ірма дивилася так, ніби намагалася спопилити капрала поглядом. Він устромив руку в пакет, Дістав пристойну щипочку на мізинці і показав ірмі, Наче фокусник, який демонструє порожній циліндр. А я стояв за спиною Камури і бачив, він обдурив ірму. Піднісши мізинець до ніздрі, різко затиснув її пальцем вдав, ніби вдихає, а сам, відвертаючись, струсив пилок на землю. Спритно. Збоку здалося, що він усе зробив. Вірма кивнула і знову видерлася навсюди хід розфасовувати чорний порошок. «До речі, розкажи йому», – раптом попросила вона. «Розказати що?» – не витримав я. «Десь рік тому я гепнувся з південної стіни контуру», – сказав японець. «Перелом хребта». «У кого?» «У мене». Капрал усміхнувся. «Лежав, як жук. Про те, що в стану не було й мови. І до землі теж не дотягнув би. Біль був такий, що я б застрелився, якби мені дали зброю. Лікарі лупили якусь хімію, але вона не допомагала». «А потім я принесла йому пилок», сказала Ірма. «Чверті грама щодня. І Капрал устав на ноги за місяць, буквально». Я розгублено подивився на Капрала, Потім на Ірму. Мабуть, не така вже й серйозна травма. Ні, там усе по-дорослому було, відмахнулася Ірма. Покажу знімки, якщо захочеш. А тепер, як бачиш, спинний мозок повністю відновився. Ірмо, ти, звісно, вибач, але. А лікарі, до речі, теж не розуміють, докинув капрал. Разів 10 уже обстежували. Вважаю, що місяця. Камура легко зістрибнув на всюди хід. Не знаю, як щодо світового рекорду зі стрибків у висоту, але дуже на це скидалося. Тепер уже я міг сказати абсолютно точно він у приголомшивій формі, вони обоє, але брати на віру розповідь про чудесне зцілення я не поспішав. По-твоєму, ти видужав через пилок? запитав японця. Він вирощує нейрони, відповіла за нього Ірма. Мільйони нейронів на годину відновлює м'язову і кісткову тканину, збільшує реакцію. Багато всього. Не знаю, лейтенанте, чому Ірма вирішила запросити тебе в наш клуб, сказав Окамура. Але я б на твоєму місці стрибав від радості. Ти і так стрибаєш, вирвалося в мене. Ірма з Капралом засміялися. «Такий свій пацан!» – кивнув він їй. «Нормік! Спробуєш?» Ірма знову простягнула пакет. «Не все відразу, добре?» Вона кивнула. Капрал я ширкою пірнув у люк. «Я подерся на броню!» «Ірмо, то що це за квітка і чому я не бачив її в картотеці?» Зрозумієш, колись двома словами не поясню. Залюка висунувся капрал. Дідьмо вже. Ірма взяла мене за плече і розвернула до себе. Я вивчаю пилок понад рік. Лікування капрала разючий результат, але далеко не єдиний, і зараз мені потрібен напарник. Учене, я не просто чувак із гвинтівкою. Я не впевнено знизав плечима. Ну, якщо це не просто торгівля наркотою, це приголомшливий медичний експеримент в історії. І вона перша стрибнула в люк. Сюди хітор вонув з такою швидкістю, не наче пилок подіяв на двигун. Я ледь втримався на броні. у середину навіть не заліз, а впав. Знову промайнула мимо заздрість щодо їхньої спритності. Наркота, це просто інопланетна наркота. Коли всюдихід зупинився в таборі, сонце вже пливло на схід. Я виліз із люка і виявив, що ми не поряд з біостанцією, як я думав, а біля величезного складського комплексу. Ірма, перехопивши мій здивований погляд, усміхнулася. «Ходімо, буде цікаво!» І зістрибнула зівсюди хода.